Syftet med Meijerfelts resa var att sinka förföljarna. Med sig hade han viktiga instruktioner. Den fångne Piper skulle bemyndigas att inleda underhandlingar med Sarpeter om fred och utväxling av fångar. Detta var dock bara en fint avsedd att få ryssarna att, åtminstone temporärt, avbryta sin förföljelse. Dessutom räknade kungen med att Meijerfält redan nästa natt skulle kunna vända åter till hären med värdefulla underrättelser om ryssarnas styrkor och planer. Bara efter att ha tillryggalagt en dryg halv mil på vägen norrut mötte Meijerfält ryssar. Först stötte han på en styrka på runt 8000 man anfört av Bauer, en grupp som strax följdes av Galitzins trupper. Efter det att Meierfeldt informerat dem om sina direktiv gjorde de ryska trupperna halt i avvaktan på nya order från Saren. Saren lät sig dock inte luras. Meierfeldt hölls kvar i det ryska högkvarteret och den zaristiska ledningen vägrade blankt att ställa in förföljandet. följandet. Meierfeldts uppdrag blev ur den synpunkten ett misslyckande. I stort sett uppnåddes dock syftet. Under ett par viktiga timmar blev de förföljande ryska trupperna stående. Bauers och Galitzins styrkor återupptog förföljandet först fram emot eftermiddagen. Svenskarna vann liten, men kostbar tid. Vid samma tidpunkt red Gyllen Krok med ett uppådd kvartermästare mot söder. Hans uppdrag var att hitta en passage över Njepr. Denna ritt var en improvisation som tvingats fram av ryssarnas snabba förföljande. Egentligen skulle det ha varit chefen för detachemanget i Bieliki överste löjtnant Funk som skulle stå för den livsviktiga informationen om var man kunde finna en överfart. Redan på kvällen den 28 hade man kallat Funk till kungen Inavje Sjensjari. Budet nådde dock fram till Funk alldeles för sent och denne hade aldrig fått tid att infinna sig. Julenkrok visste själv om ett möjligt övergångsställe. Tidigare vid Poltaven hade han av en av Mazepas karar hört talas om att det invid in vid Kaljebjer då, En ort drygt tre mil väst uppströms från den förstörda lilla staden Piera Valladjina, Fanns ett vad där man vid lågt vattenstånd kunde köra över nieper med vagn. Men olyckan hade varit framme och han hade tappat bort mannen som kände till vadet- och inte lyckats återfinna honom. När Gyllenkrok nådde fram till Bjelike- som låg halvannan mil från Navje mötte Funk honom strax utanför stadsporten. Generalkvartermästaren ville att man skulle försöka få reda på en övergång- med hjälp av stadsinvånarna. Fann man någon som kände till det beramade Kaljebjerdo-vadet- eller någon annan passage- så bjud penningar över pengar! Så högt de vill! manade Julenkrok desperat. Jag responderar för dess betalning. Funk misströstade dock över möjligheten att få någon sådan information ur de sura och fientligt sinnade Bjäljiki-borgarna. Det hade han redan förgäves försökt. En besviken Julenkrok bestämde sig för att rida vidare till Kabjeljoki, två mil bort där Silverhjälm stod med sin grupp. Kanske visste han om någon passage. Det var framförallt bagaget och artilleriets tröga förflyttning som underlättades av den frist man vunnit genom Meierfelds lilla manöver. Den 29 juni utgjorde infanteri- och rytteritrossen en självständig marschgrupp och gick under större delen av dagen framför både artilleriet och trupperna. Härn följde fortfarande Varsglas lopp. Man var inte säker på att det fanns möjlighet att korsa Njeper och ville sannolikt därför ha nära till det andra alternativet. Parentes, det vill säga en övergång av vorskla för vidare marsch mot Krim. Slut parentes. De ryska förföljarna hade på morgonen bara varit en halv mil bort. Svenskarna var jagade. Under ytan låg paniken på lur. Kolonnerna rullade i största möjliga hast genom sommarhettan mot söder. Fordon gick sönder, hästar tröttnade och hela tiden kunde man se hur vagnar övergavs, slogs i bitar eller stacks i brand. Inför de halvsvultna krigarnas ögon gick förråd av proviant till spillo, förstördes till ingen nytta hela tiden hetsades man från arjärgardet, upprepade maningen om att skynda på och ran genom de framrullande kolonnerna, medan fienden trängde hårt på. Arjärgardet hade visserligen inte direkt stridskontakt med förföljarna, men ryssarna var ändå för nära för att situationen skulle vara behaglig. Detta var ingen reträtt, detta var en flykt.